Звичайний собі агроном, офіціаліст в добрах ясновельможної графині, котрі згодом перейдуть на власність пани Марії. Невже ж він такий гарний з собою, щоб голову закрутити граф'янці? Мимохідь глянув у зеркало і гірко всміхнувся. Був марний, блідий, з синіми питковами під очима. Ні-ні, це ж манія великости, це просто якесь... Гох штаплерство, котрого він сам перед собою соромиться Хтось застукав до дверей Увійшов доктор А, вітаю вас, пане Хмединський, з поворотом до здоров'я З нинішнім днем замикаємо наш приватний шпиталь А приступаємо до будівлі публічної лічниці в місті Не розумію вас, пане докторе, нема що розуміти «Панна Марія, і ви вже здорові, а графиня основує в місті лічницю для незаможних хворих. От бачите, нема нічого злого, щоб на добре не вийшло. Повінь і недуга панни Марії, ну і ваша, поклали угольний камінь під будівлю, за котру буде нас усіх благословити цілий повіт, а може й сусідні. Графиню і вас, пане докторе, а я тут ні при чим. То ще не знати, може й ви свою пайку дасте». Жартуєте, пане докторе. Чому? Невже ж ми знаємо, що буде завтра? Ви молоді, молодих доля любить, ви ще можете бути великим паном. Тямите, що я вам раз казав, не будьмо вдруге того самого говорити. А поки що я залізу такі борги, що голова пухне. Ви знову ту саму пісеньку співаєте. Мушу, вам не вільно. Я ж не нищий, щоб на ластів добрих людей жити. Ви не поправні, невже ж я вам про тую ласку цілої довгої проповіді не балакав? Так, я тую проповідь добре собі затямив. Отже, отже, совість не дає мені спокою, пане докторе, дайте мені який лік, щоб мені найскорше вернути до сили, щоб я негайно міг забратися до праці. Має то графині великий. Я знаю, що за час моєї недухи не одно занедбано, і це не дає мені спокою. Коли б я мав такі ліки, то будьте переконані, що дав би вам без вашої просьби. Та, на жаль, поворот сил залежить не від лікаря, а від природи. Я можу тільки пособити природі і в її процесі. І це я роблю. Але ще раз скажу вам, що такими тривожними гадками нівечите всі мої старання, і якщо не запануєте над собою – «То не нарікайте на мене. Вертати до праці я вам рішучо не дозволяю. Це пісня будучності. Ви мусите скріпити свій організм настільки, щоб недуга не повторилася. Розумієте мене? А щодо заряду маєтками графині, то можете бути спокійні. Я не вчений агроном, але досвідчений господар, і я пильно стежу, щоб за час вашої недуги не сталося тут щось небажаного». Я, так сказати, як умію і як можу, заступаю вас. Ще й та я жертва, пане докторе. Ах, жертва, жертва. Пощо робити трагедію? Сильний, здоровий, як відмідь мужчина, сидить собі без діла і скучає. Чому ж він не має зужити трохи зайвої енергії на користь своєї сусідки? Роблю це радо і з великим вдоволенням, бо я – егоїст-самолюб. Дай Боже, якнайбільше таких самолюбів – Відповів Хмелинський. «Гадаєте, ні? Усі ми егоїсти, і навіть коли добре робимо, то лиш тому, бо це нам приємно. Коли ви скакали в воду, то, ясна річ, вам не було неприємно, але десь там, глибоко, в підсвідомості, як іскорка в догасаючому вогні, жевріла безконтрольна гадка, що вам це треба зробити, бо ви мужчина, бо на вас дивляться люди». Бо як ви витягнете дитину, то на вас будуть показувати пальцем, як на сміливого, хороброго чоловіка. Що, вгадав? Заперечте мені. Не знаю, пане докторе. Можливо, я не аналізував себе. Самоаналізування – це процес дозрілого віку. В молодості робимо не одно відрухово. Але ті відрухи все ж таки мають якусь підставу. І та є підстава, здебільшого то... Хмелинський видивився на доктора. То? питав, підносячи брови. То жінка, відповів рішуче доктор. Хмелинський облився легеньким рум'янцем. Молодий чоловік паленіє, так воно й повинно бути. Я вам сказав тільки те, чого ви не хотіли самі собі сказати.